Crăciun este timpul cel mai așteptat pentru copii, pentru că se pot aduna în jurul bradului, pentru că simt apropierea de ceva sfânt, de Taina Sfântă a Nașterii. Pentru că, potrivit tradiției, în seara de Crăciun, cei mici își poartă pașii spre casele de colindat. Și poate că potecile copilăriei în seara de Crăciun încep. Vine Crăciunul pe sară, de Nicolae Ursu. Domnuleț și domn din cer, de Gheorghe Cucu, Moș Crăciun, de Ion Borgovan, veți recunoaște versurile lui Octavian Goga, și Mărire întru cele înalte, de Nicolae Lungu. Oh, my God. We are the sons of liberty, sons of the noble and Ale Madrigalului ne duc cu gândul la cei trei împărați magi. Călătoria pe care magii de la Răsărit au făcut-o în căutarea locului nașterii a fost la acea vreme o adevărată încercare. Capătul Pământului nu era atunci atât de accesibil precum este astăzi. Din acest motiv, poate cei trei magi, cei trei împărați, cei trei crai sunt un exemplu și astăzi pentru universalitatea mesajului de la Betlehem. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace Între oameni bunăvoire Vom asculta în continuare câteva cântece de Crăciun din repertoriul internațional Navidad noastră, el nascimento, În traducere Crăciunul nostru, nașterea, de compozitorul Ariel Ramirez, solist Florian Costea Binecunoscutul și îndrăgitul Noel de Adolf Adam, solistă Teodora Iavorski, Joy to the World de Georg Friedrich Handel, iar în final noi umblăm și colindăm de Mihail Bârcă, Corul Național de Cameră Madrigal. We need song. It's all in the world, it's all Supunitate, suplețe, superioritate, susuri, sărbătoare, un întreg dicționar de superlative în cântul și prezența celor de la madrigal. Stimați oaspeți, acesta a fost concertul tradițional de colinde al Patriarhiei Române. Fiecare colindător care a urcat în această seară pe scenă a dat mărturie că Hristos s-a născut cu adevărat, că s-a născut în sufletul poporului nostru român și că acesta este motivul bucuriei noastre de Crăciun și nu altul. În timpul anului însă primim bucurie și atunci când cei care ne prețuiesc ne sunt aproape. Fie printr-un cuvânt bun, fie ne sunt alături în acele zile cu însemnătate pentru noi. Suntem împreună alături în această seară de prefericitul Părinte Patriarh Daniel, căruia îi se datorează acest concert de colinde, dar și multe alte manifestări care au avut loc și vor mai avea loc chiar aici, în, au în aula Palatului Patriarhiei. Ieri, de sărbătoarea Sfântului Proroc Daniel, Părintele Patriarh și-a sărbat ziua onomastică, iar ziua de astăzi este și ea ocrotită de un sfânt cu numele Daniel, Sfântul Cuvios Daniel Sihastrul. Cu prilejul cinstirii ocrotitorilor spirituali, prefericite Părinte Patriarh Daniel, vă, mulți, vă dorim ani mulți și binecuvântați, cu sănătate și bogate împliniri, în slujirea sfântă de arhipăstor și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Come uh -huh. Fericite părinte patriarh și vă invităm să rostiți cuvântul de binecuvântare. Preacuții de asociere voastre, pe a cudioșprea cu cernici părinți, distinși membri ai corului Madrigal, onorată asistență. Colindele de Crăciun sunt lumina și bucurie.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 Polindele și toate cântările liturgice ale bisericii noastre din această perioadă de pregătire duhovnicească pentru Marea Sărbătoare a Nașterii Domnului ne îndeamnă să ne minunăm cu mintea și să ne bucurăm cu inima de înțelesul profund al tainei, tainei nașterii pruncului Isus, după cum ne spune Fericitul Augustin, citez Fiua lui Dumnezeu născut din tată fără mamă, fiul al omului născut dintr-o mamă fără tată. El, marea vederea îngerilor și micuț în vederea oamenilor, cuvântul Dumnezeu cel mai înainte de toți vecii, făcut trup la timpul hotărât de El, făcătorul soarelui și făcut trup sub soare, rânduind din sânul Tatălui tot mersul veacurilor și dăruind din sânul mamei sale sfințire acestei zile mari rămânând în sânul părintesc deși iese din el înțelept mai presus de orice cuvânt și copil ca înțelepciune umplând lumea și stând culcat în esle, conducând stelele și alăptându-se de la pieptul mamei, atât de mare ca Dumnezeu și atât de mic ca rob, fără ca această smerenie să micșoreze cu ceva grandoarea sa, nici ca această grandoare să copleșească într-un fel smerenia. Am încheiat citatul. Acest adevăr adânc al tainei întrupării și nașterii lui Hristos, care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi el întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către filipeni. Acest adevăr a inspirat opere de artă, literatură și muzică atât cultă cât și populară. Una dintre expresiile cele mai vii ale felului în care poporul român a teologisit și cântat poetic taina iubirii Dumnezeu pentru oameni se regăsește în colinde. La român colindele se remarcă prin profunzimea teologiei și simplitatea formei ca expresie vie a culturii teologice și duhovnicești populare. Bugăția colindelor românești vine din această cultură teologică populară a sufletului românesc, inspirată de învățătura Bisericii și Sfintele Evangheliei, în care se relatează șirul evenimentelor legate de taina nașterii Domnului, călătoria fecioarei Maria și a dreptului Iosif la Betleem, arătarea stelei de la răsărit, venirea magilor, cântarea îngerilor, închinarea păstorilor, furia lui Rod, transpuse cu evlave și bucurie în creații poetice și cânteri sfinte. Anul acesta, la concertul tradițional de Colinde al Patriarhii Române, a fost invitat Corul Național de Cameră Madrigal. Cunoscut atât în țară cât și în străinătate și devenit în timp, o adevărată revelație, un simbol al artei muzicale românești. Ne gândim cu recunoștință la faptul că, în urmă cu 45 de ani, mai precis în anul 1968, corul madrigal sub bagheta regretatului maestru Marin Constantin, sprijinit de Biserica Ortodoxă Română, a imprimat primul disc de colinde intitulat Raguri de icoane ale sufletului românesc. Într-o epocă în care misiunea bisericii era îngrădită și orice activitate a ei dincolo de zidurile cașurilor de cult era practic interzisă, biserica și madrigalul aduceau un casă de românilor, colindul sfânt și bun. Astfel, pentru activitatea îndelungată, rodnică și folositoare bisericii și societății la aniversarea 50 de ani de slușire muzicală neîntreruptă, cu o prezență remarcabilă pe marile scene ale lumii și cu un repertoriu de excelență în patrimoniul muzical interpretat, interpretativ universal, conferim astăzi scorului național de camere Madrigal cea mai înaltă distinție a patriarhii române, Crucea Patriarhală pentru Laici. De asemenea, tuturor membrilor Corului Madrigal, le oferim diploma omagială Sfinții Împărați Constantin și Elena, mari apărători și promotori ai credinței creștine. Mulțumim în același timp grupului Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale pentru interpretarea autentic bizantină a colindelor în deschiderea concertului în această seară și conferim Ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru activitatea misionară promițătoare. Totodată felicităm Centrul de Presă Bazilică al Patriarhiei Române pentru organizarea concertului de colinde Răsăritul Cel de Sus și binecuvântăm pe toți participanții la acest eveniment tradițional, dorind de vă tuturor sărbători fericite, cu sănătate și bucurie sfântă. Următorii îndemnului Sfântului Apostol Pavel, de a ne aduce aminte de lucrul credinței voastre și de osteneala iubirii și de stăruința voastre în Domnul nostru Iisus Hristos și de a aprețui după cuvință strădanile și rezultatele activităților de excepție, desfășurate în diferite domenii ale vieții bisericești și civile, în sprijinul bisericii,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 Dată în reședința noastră patriarhală din București, în anul mântuirii 2013, luna decembrie, ziua 18, semnează Daniel, Patriarcul Bisericii Ortodoxe Române. Magială și medalia omagială Sfinții Împărați Constantin și Elena se, apro se acordă membrilor Corului Național de Cameră Madrigal. Vom da acum citire listei cu numele membrilor Corului Național de Cameră Madrigal. Domnul Popescu Voicu, dirijor, doamna ungureanu Ana Dirijor Adjunct, domnul Andronache Bogdan, Doamna Andronache Delia Doamna Antohi Tabita Domnul Băbuță Cristian Doamna Baciu Angelica Florina Doamnei Boloso Aurelia Doamnei Bârnescu Mirabela Doamnei Bucur Alina Bianca Domnului Cârstea Mihai Domnului Costea Florian Domnului Cristache Șerban Doamnei Dincă Anastasia Doamnei Elefterescu Ana Maria Domnului Ferraru Doru Doamnei Gheorghe Nina Doamnei Gorgan Georgiana Doamnei Haideu Simona Gabriela, Domnului Ilie Georgian, Domnului Isăcescu Radu, Doamnei Jaborski Teodora Maria Domnului Maxim Denis Maxim Denis Do Doamnei Maxim Silvia domnului Nastac Adrian doamnei Neacșu Marilena doamnei Nicolau Ramona Georgiana doamnei Petrică Cristina domnului Petrică Dragoș domnului Popescu Ionuț domnului Pu doamnei Pușca și Luciana Alina doamnei Toma Alexandra domnului Vasile Alexandru doamnei Velcea Ana Maria doamnei Velisărescu Roxana Domnului Voicu Ștefan Domnului Pecingina Emanuel Corepetitor și Doamnei Manager Stoica Maria. De asemenea, membrii corului Madrigal primești și daruri în acest coș din partea Patriarhiei Române. Părerea jubiliară Madrigalului, de Banca Națională, în semn de recunoaștere și de prețuire și pentru dumneavoastră și pentru muzica bizantină pe care am cântat-o atâta drag și care dumneavoastră ne-ați încurajat întotdeauna să o facem frumos și pentru toată lumea. Urmând pilda Sfântului Apostol Pavel care lăuda și prețuia pe cei credincioși și statornici și luând aminte la încredințările primite despre activitatea bogată depusă în apărarea și promovarea valorilor creștine, în slujirea Bisericii lui Hristos și a comunității umane, pe temeiul prerogativelor conferite nouă de statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Și ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre, conferim Ordinul Sanctus Stefanus Magnus, grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale. Dacă în reședința noastră patriarchală din București, în anul mântuirii 2013, luna decembrie, ziua 18, semnează Daniel, Patriarcul Bisericii Ortodoxe Române. Asemenea, colindătorul grupului Tronos vor primi daruri din partea Patriarhiei Române. Stimați invitați, stimați ascultători de Radio Trinita, stimați telespectatori ai postului de televiziune Trinitas TV al Patriarhiei Române, am ajuns la finalul acestei seri. Prefericirea voastră, preasfințiile voastre, cu preacucenici părinți, stimați invitați, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi aici, în această seară, la concertul de colinde al Patriarhiei Române, Răsăritul Cel de Sus, organizat de Centrul de Presă Bazilica. Madrigal! iar în deschidere tronos a fost o seară frumoasă de colinde, cum se cuvine de altfel, măcar o dată pe an înainte de Crăciun. Iar acum vă invităm pe toți să intonăm împreună într-un glas colindul cel mai iubit de români, orice Veste Minunată. adițional de colinde al Patriarhiei Române, răsăritul cel de sus. Evenimentul a avut loc în aula magna de Patriarhul a Palatului Patriarhiei din București cu binecuvântarea și în prezența prefericitului Părinte Patriarh Daniel. Concertul a fost susținut de binecunoscutul Cor Național de Cameră Madrigal, care a interpretat un program de colinde din repertoriul național și internațional. În deschidere a cântat grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale. Adriana Stoian, din regia de emisie și diaconul Cornel Anache de la microfon, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dorim o